Хмари нависали просто над головою запраною сірою наволочкою. Низьке небо, наче вляглося на землю червом. І застигли в повітрі шатла й тільки підсилювали це відчуття. Знизу вони мали вигляд залізних трун, що ось-ось упадуть на голову. Ноги пощиколотки грузнули в брунатній каші сталого снігу та глини. У повітрі висіла мряка. Колоту мить устромляв за комір свої змерзлі пальці, змушуючи втягувати голову в плечі. Я ніс Ельзу на руках. На неї було боляче дивитися. Через відсутність нормального сну під оченятами з'явилися темні кола. На личку проступили вилиці. До наступної побутки залишалося хвилин десять. Не розплющуючи очей, Ельза обійняла мене за шию. Ірма поправила її капюшон. Великий ангар, де вхід в арсенал, там тепер їдальня. Я подивився на годинник. Навряд чи буде багато народу. Якщо не застрягнемо на контролі. Перевірка на вхіду, центральний сектор найдовша. Химери навчилися не тільки повторювати. Вони можуть осмислено використовувати цілі фрази. Не завжди відрізниш. Я бачив, що є якийсь тестер. Так, є, ми розробили, але їх мало. Без серйозного приводу не використовують. Перевіряють із собаками, і якщо собака реагує, тоді тест. Центральний сектор – це складські приміщення і кілька будівель навколо. Туди також перенесли штаб. На випадок тривоги сектор знеструмлювали, роблячи невидимим для женців. Тому портативні джерела енергії у середині сектора заборонені, і зброю нам теж доведеться здати. Біля пропускного пункту вже вишукувалася чимала черга – ми підійшли до її хвоста, і за нами відразу стала якась жінка. Чимало було з дітьми. Я роздивлявся обличчя навколо і не міг повірити, що це отой самий табір, який я пам'ятаю. Такі змарнілі й виснажені вони були. Завершали рації, передаючи сигнал не спати. Усі заходилися будити дітей. Ельза розплакалася. Жінка за нами забула свій номер. Її ніби заклинуло від недосипу, кілька разів повторила в рацію попередній замість свого. Мені довелося підказати. Вона виправилася тільки з другого разу і подивилася на мене з якоюсь сумішою вдячності й пригніченості. Попереду промайнула широка спина капібари. Якоїсь миті він озирнувся, і я хотів привітатися кивком, але він прокинувся, що не помітив нас. Ірма теж відвела погляд наче не знає його, тож і я став дивитися собі під ноги. «Її зараз нудить», – раптом сказала Ірма, показуючи на жінку. Та й справді мала поганий вигляд. Постійно ковтала слину і часто кліпала, наче ось-ось засне стоячи. «Може, я пропустимо?» Я мовчки погодився і показав жінці, щоб стала попереду. Вже потім подумав, що це милосердя геть ні до чого». Ми поспішаємо, та нехай уже. Принаймні, вона не облює мені спину. «Хвилюєшся — Хвилюєшся? — спитала Ірма. — Не дуже, — стиха відповів я. — Просто, а якщо там усе ж таки повно люду? — Капібара, все бере на себе. Забираємо зброю і валимо. Я б не хотів, щоб хтось постраждав. Ми ж ніби йдемо на це заради них же. — Ти йдеш на це заради доньки. Ірма відвернулася. Її правда. Попереду нас залишилося людей з оп'ять. Капібара давно був усередині. Я дивився, як перевіряють металошукачами тих, хто проходить. І подумав про свою штучну нирку. Якщо їхній прилад досить чутливий, вони помітять і захочуть документ. З'ясується, що в мене немає ключ-картки. А потім, що в мене взагалі не має бути поміж живими. Не знаю, чи є в базі позначка про арешт. Байдуже. Вони все одно викличуть службу безпеки. Мабуть, слід сказати про це Ірмі. Але усвідомлення, що зробити однаково нічого не можна, змушувало мене просто стояти, притискаючи до себе доньку, і чекати. Буде, як буде. Ірма взяла мене під руку і поклала голову на плече. Хоч як це дивно, стало затишно і добре. Від групи чорних рукавів відокремився конкістадор із собакою, і пішов у наш бік. Та жінка, вона стояла просто переді мною. Стала якось дивно посмикуватися і тупцювати на місці. Перша думка була, що вона хоче в туалет. Навіть подумав, було добре, що ми її пропустили. Вівчарка зосереджено нюхала повітря. Її навмисно вели дуже близько до черги. Аж раптом собака підняв свої розумні очі і кинувся вперед навіть не з гавкотом, з якимось гуртаним виттям. Конкістадор натягнув повідець так сильно, що в нього на шиї набрякли вени. Жінка відсахнулася і налетіла на мене, ліктем ударивши Ельзу. Та прокинулася і голосно заплакала. Пес клацнув зубами і розлючено завалував у наш бік. Усе це сталося за одну секунду. Конкістадор схопив вівчарку за нашиник двома руками і насило відтягнув. «На перевірку!» – гаркнув він. «Ви четверо!» Він показав на нас з Ірмою, жінку і ще якогось чоловіка позаду. Кілька чорних рукавів клацнули гвинтівками і побігли до нас. «Відходимо в бік!» – скомандував конкістадор. «Не затримаймо. Жінка зимитошилася ще сильніше, так, ніби їй уривався терпець. Підбіг високий хлопець з валізкою. Я здивувався, опізнавши в ньому нашого Антона. Він відкрив валізу на коліні і витяг кілька білих ручок тестерів. Раптом я зрозумів, що він неминуче впізнає мене і як мінімум здивується, що я не під арештом. Секунду я був у ступорі і, здається, не дихав. Аж тут мене осяяло. Відвернувшись від Антона, я підійшов до конкістадора з собакою і показав йому пучку вказівного пальця. На ній було видно слід від проколу і характерний синець, залишений тестером. Ось, уночі проходив. Він оглянув палець і з сумнівом, пожував губами і, очевидно, вирішив, що тестери треба економити. «Проходьте!» І нетерпляче хитнув головою. «Дитину віддайте мамі!» Мимоволі всміхнувся від того, що він назвав так Ірму. Вона теж усміхнулася, трохи зніяковіло. Намагаючись не видати свого полегшення, передав їй Ельзу. Пройшов уздовж черги і став чекати. Антону мій бік не дивився. Привітався з Ірмою, зробив тест чоловікові, який стояв позаду. І раптом Ірма тривожно повернулася до дивної жінки. «Що з вами, вам погано?» Та щось бурмотіла. Тепер, коли на неї звернули увагу, вона злякано замовкла. Аж раптом сказала голосно, ні до кого не звертаючись. «Капібара все бере на себе!» І відразу додала, розсіяно поглядаючи довкола. «Я б не хотів, щоб хтось постраждав!» «Леді, підніміть руки, щоб я їх бачив!» Гаркнув конкістадор із гвинтівкою, прикладаючись до прицілу. Знову зайшовся розлюченим гавкотом собака. Юрма сахнулася в усі біч. Ірма, притуливши до себе Ельзу, підбігла до мене. "Химера", сказала вона пошепки. "Роби, що я скажу. Затхни вуха пальцями і роззяв рота, як під час вибуху. Роби. Буде дуже хотітися витягти пальці, витягнеш, помреш. Ти зрозумів?" "Боже, а Ельза?" Я повернувся до Доньки, яка теж здивовано дивилася в бік тієї жінки. «Ельза, іди до тата, Доню, я затулю тобі вушка." Ні. Ірма смикнула мене за куртку. Я сама, роби що кажу. З глузду з'їхала. Я опустився перед Ельзою на впочіпки. Буде дуже гучно, доню, і затулив її маленький вушка великими пальцями так, щоб зуміти втримати її голову, якщо вона стане вириватися, тільки б витримати самому. Лейтенанте, ти не зможеш. Ірма сіла поруч. Говорила квапливо, весь час озираючись туди, де стояла під дулами гвинтівок дивна жінка. Я понад рік вживала пилок, пам'ятаєш? Мій організм витримає, твій – ні. Заткни вуха, а я подбаю про твою доньку. Вона кинула ще один погляд через плече, але так і завмерла, наче в неї заклинило шию. Між губ жінки з'явилося щось, що нагадувало лапки здоровенної комахи. Чотири завтовшки з мізинець, вони розтягли її рота як стоматологічні розпірки, оголивши зуби і рожеві ясна. Я чекав, що зараз із рота покажуться головогруди якоїсь тварюки, аж ось зауважив, що її зуби зімкнуті, а чотири лапки насправді ростуть із ясен. Вони розсувалися дедалі сильніше і робилися довшими, розтягуючи губи і щоки до якогось неймовірного ступеня – я ж скривився, наче відчувши біль, який би мала оце відчувати людина. Але ця жінка не була людиною.